أخيام قيما شمالا جانب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتيف بي دار الفون فدرب الأخوة خير الظروف أخيام قيما شمالا جانب Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kenser. Svako živo خَيْرُ الدُرُوبِ فَنَبُلُ الْقُوَّةِ خَيْرُ biće će smrttokusiti i samo na sudnjem danu dobićete u potpunosti plate vaše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 وجاهد في الله حق جهاده حتى تهنيقين أما بعد فاعتق الصق كلام كلام الله تعالى واخذ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشدل امور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم ما بعد دخلنا do trzeciego poglavla babol khawf min al-shirk Poglavlje straha od idolotarije pa je autor prvo pojasnio značenje tauhida da ljudi svate šta znači ispravno obožavanje Allaha tebarake o teala i ispoljavanje njegove jednoće potom je došao sa poglavljem fabu tauhid odlike tauhida radi poticaja, da te podstakne znači na teuhid, i grijehe koje iskupljuje teuhid, i to je od njegove odlike, potom je spomenuo treće poglavlje, a to je strah od onoga što anulira teuhid, a to je šta? Širp. Pa je autor poredao ova poglavlja na najljepši način kako se mogu porediti. Sporedao je poglavlja tako, znači da daje čovjeku značenje i da u isto vrijeme znači ukazuje mu a, na odliku i na ono što može eventualno skrnaviti ili u potpunosti negirati teuhid. Pa je spomenuo, rahimehullahu ta'ala, riječi Allaha za ođelju. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Uzvishali Allah nechio oprostiti da mu se shirku čini. <coughs> Ili nechio oprostiti onome komu širk čini, a oprostiće ono što je mimo toga kome želi. Kaže Ibn Kesir neće oprostiti da mu se širk čini to jeste neće oprostiti onome koga sretne a on mu širk činio zbog čega smo ovo kazali da ne bi neko shvatio da kada kažemo mu uzvišeni Allah tebara neće oprostiti da mu se širk čini dok je čovjek jedan počinio širk više nikada ne može biti musliman ne može biti muahid ne koliko god da je širka počinio ako se iskreno pokaje i bude ispravno vjerovao i uspostavi teuhid i ostvari ga u svome životu, ulazi u značenje šta? Ovoga Pa je značenje, neće uzvišeni Allah oprostiti da mu se širk čini, onome ko bude, šinio čir, ko bude činio širk i na tome preseli. Takvom nema oprostaju. O jaghfiru maduna zalike lime i ješa al prostiće ono što je mimo toga to jest što je manje od čega od širka i svakako ovdje ulazi i kufr u značenju ono me kome bude htio od svojih probova pa je ovdje stvoritelj te barak je objašnio da je širk najveći zulum i da je to najveća nepravda i da je širk najveći najveći grije. Istogana toga nas je obavijestio te barak je votela da ga neće oprostiti onome ko se kopreseli, znači na širku. Za razliku od onoga ko preseli na drugim grijesima. Oprostiće od toga kome bude dio te barak je i takvi su izloženi njegovoj volji ako bude dio oprostiti će im u protivnom će ih u protivnom kazniti pa ova činjenica tjera čovjeka na strah od širka jer je to znači najgore dijelo i najveći grijeh kod Allaha te barake ve taala i u stvari širke je jedna velika odnosno najveća uvreda stvoritelja zlođe je tako jer je od stvari koje su izričite stvoritelju te barake otjala, i niko ne može znači da učestvuje sa njim u tome, niti ima bilo što od toga, jeste znači da se samo njemu ibadet čini i da se ni jedna vrsta, niti dio ibadeta smije, smije uputiti nekome drugom, mimo stvoritelju te barake o I to je u kolizi, odnosno širke u kolizi sa stvaranjem i naredbi. El Njemu pripada stvaranje i naredba i nikome drugom mimo njega tebarake o teala. Pa čovjek koji ne obožava Allaha, odnosno širk čini, on je znači oholnik kada je u pitanju ibadet i obožavanje stvoritela tebarake o teala. I to je poznato ili kroz generacije i tako će se polako Islam habati i prolaziti dok na traju kako je došlo u hadisu koga bližima muslim Kaže Rasulullah s.a.v. La takumu saatu hatta la yukale fil ardi Allah, Allah. Neće nastupiti sudnji dan sve dok na zemlji ne bude se govorilo Allah, Allah. Ovaj hadis su sufijski sledbenici pa kada zikre kažu Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. I da Bog do se zaustaje na tome, nego idu dalje, pa zamjenicu, trećem licu, huve, što znači on, pa nisu govori Allah, nego kažu huve, on, jel' tako, on. Mi kada kažemo naš babo, nećemo kazati on, nego kažemo babo. Otac, a nećemo kazati on, Kako možeš da stvoritela te barak tala vikati on, on, on i smatraš zikrom i onda prelaziš preko toga pa ne kažeš ni huve kako treba, neko kažeš hu, hu. I onda to huktanje je ispalo na kraju zikr. To nema veze sa zikrom. Kada bi čovjek govorio, braćo, braćo cijelo već Allah, Allah, Allah, to nije zikr. Jel u redu? To nije zikr. Da kažeš Allahu ekber, to je zikr. Da kažeš Subhanallah, to je zikr. Da kažeš Elhamdulillah, to je zikr. Ali Allah, Allah, riječ kao sama po sebi nije zikr. To je ime stvoritelja Tebara Keotala i po jednoj ulemi njegovo najveće ime kojim kada se pozove odaziva se, no međutim, nije zikr. I nije propisan ševietski i nigde nećete naći da je poslanik sa osame govorio Allah, Allah. Nego je znači spominjao Allah, Tebara Keotala na razne načine, u raznim situacijama, ali nam nije tako nešto prenešeno. Pa je šir Najveći zulum, najveći zločin koji čovjek može učiniti na zemlji jeste da počini širk. Jer je širk po istovječenje stvoritelja, odnosno bolje kazati stvorenja sa stvoriteljem. Stvorenja sa stvoriteljem, a to je najveća nepravda i to je znači u koliziji sa božanskim svojstvom Tebaraka ve Taala. Jer samo uzišeni Allah može a ta svojstva koja njemu pripadaju, nemoju ljudi udjela u njima. On je taj koji koristi i koji štetu može nekome nanijeti. On je taj koji daje i koji uskraćuje. I to ljudi nemoju udjela. Pa je pravi zulum da se nekome ko sam sebi ne može koristiti, niti štetu nanijeti da, da mu se nešto usmeri od, od ibadeta. To se smije samo Allahu te barak i I ome ajetu, inna Allahe la yagfiru en yushrake bihi u yagfiru madu nezali kelime i iša, Allah neće oprosti da mu se širk čini, a oprostit ono što je manje od toga kome želi, je odgovor svima mimo ehlu sunnata u A potvrda stava ehlu sunnata. Odgovor je tome kariđijama koji kažu da je počinioc veliki griha kafir, da je nevjednik i da će vječno boleti u džahennama. A uzvišen Allah kaže oprostit će sve što je manje od toga kome želi. Je li krađa manja od širka? Jeste. Je li nemora manje od širka? Je li ubijstvo muslimana manje o širka? To Sve je to manje. Sve su to veliki grijesi. Pa će uzvišen je Allah te barak oprostiti kome bude tio, jo. A da su ovi grijesi nekako rezultirani vječnim ostankom u džahennemu, bili uzvišeni li uzvišeni Allah oprostio? Hoće li uzvišeni Allah oprostiti zbog koji počinitelj zaslužuje da vječno boli u džahennemu? Koji isto grijezi? Čirki i kufor. To dvoje neće oprostiti. A mimo toga, šta? Hoće oprostiti kome žele. Jedno sam već je upitan kada bi kojim slučajem Faraon primio islam. Danasnji je ovaj Faraon kada je primio islam. Da li bi uzvišen je Allah to primio od njega? Koliko je nepravdenan je muslemanima u svijetu? Našto braći u Afganistanu, Iraku, na drugim mjestima. Gdje god možemo muslemanima da kakvu smicalicu napravi. Sve to dolazi planirano tako iz crne kuće. Kada bi on kojim slučajem primio islam, šta bi bilo sa njim? Kažemo, kada bi primio islam, iskreno se, molim, iskreno se pokajao, uđe u džanet bez polaganja računa. I ostvari teuhid, uđe u džanet bez polaganja računa. Skupa s tobom, možda prije tebe. Ljudi imaju pogrešnost, sa kaže, kako njemu uzvišenja vlada oprosti. To što se kaže, kako uzvišenja vladom oprosti, to je veći zločin možda nego ono što on počinio od nedjela. Kako ti možeš kazati kako to da mu Allah oprosti? Sumijaš o Allahu oprosti i da on ne može nekome oprostiti? Pa to je zločin samo posebno. Može oprostiti, no međutim, koji je taj kome će uzvišenje Allah dati snage i moći da se pokaje iskreno? Zatim čovjek da se pokaje i zadnjim danima svoga života da se pokaje, uzvišenje Allah će mu oprostiti sve što je činio. Samo koji je taj kome će imati snage, znači da se pokaje. Tako da je Allahova znači... Milost neizmijedna prema njegovim robovima i zato poziva robove da se pokaju i da ne gube nadu u njegovu u njegovu te hotela milost. I odgovorio u me aetu mu atezilama koji kažu za čovjeka da je između dva stepena. Ni tamo ni vamo. Ni ti je nevjernik, ni ti je vjernik, nego je negdje okačen je ni na nebu ni na zemlji, a na sudnjem danu će biti vječno u džehennu. Pa stav ovih prvi bolji možda od ovih drugi, iako je pogrešan i jedan i drugi. Ali je jasniji. Ovi su stavili čovjeka nema propisa. To u šarijetu nema. Ja je musliman, ja je nemusliman, ali nema čovjek da nema propisa. A oprostit ono što je manje od toga kome želi. Pokajniku ili nepokajniku? Molim? Pokajnik. Pokajniku i nepokajniku. A ovaj kaže samo nepokajnik. Samo pokajnik. A ovaj treći je samo pokajnik. A ako se pokaju, ćemo glasiti. Dobro. Čovjek koji se iskreno pokaje i preseli. Svakako je opust. Znači, ko se iskreno pokaje, gotovo. Ovo se odnosi znači, na čovjeka koji preseli bez teobe, a ima pri sebi grijeha, više ili manje, a, osim širka i kukla. To se odnosi znači, na toga čovjeka. Zato ovdje kaže, pazite, što ovdje kaže? Inna Allahe la jelufiru, a yušreke bihi. O jagfiru madune zaliki ne meješa. Allah će joj Allah neće oprezati mu se širčini, a oprostit ono što je mimo toga kome želi. Je li ovaj aj je došao ograničen? Jeste. Došao ograničen. Oprašta jedno, ne oprašta drugo. A u drugom ajtu kaže, Kul ja ibadija l-lazine esrefu ala enfusihim la taqnetu mir rahmeti Inna Allahe jagfiru zunube džemijan, inna hu huval gafuru rahim. I reci o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubiti nadu Allaho milosti. Allah će oprostiti sve grijehe. Je ovaj aj došao graničen? Nije, Nije. ovaj je došao općenit. Jako bitno. Allah će oprostiti sve grijehe. Pa se drugi aj to odnosi na koga? Na mušniki? Na vjernih pa koji su griješniki? Na muslimane griješniki. Na ha? Na pokajniki, braće. Pokajniki. Allah će oprost sve grijehe, u redu. Ovdje se kaže ajetu, o robovi moji koji ste se prema sebe ogriješili, nemojte gubiti nadu Allahovu milost, Allah će oprost sve grijehe, u redu. Znači, čini grijeha šta želiš i umiri, to kako ste vi sada kazali, znači, čini šta želiš i umiri i ništa se ne praši na sudnjem danu, sve ti oprošta. Jel u redu? To je značenje onoga što ste vi kazali. Znači, značenje ajeta Allah će oprost sve grijehe, kome Ko poka. Pa je drugi aj došao neograničen, pa je prvi došao ograničen, a drugi neograničen. I odavde vidimo koliko je bitno da spajamo ajete i da uzimamo, znači, sve što je došlo u određenoj temi, da dođemo do ispravnog značenja. Uprotivno ćemo se pogrešno shvatiti I ovaj aj će uzeti ljudi koji iznamo milost. Je li, Allah za milost, ne znaju za kaznu. Što je svakako, što je svakako neispravno, nego ovo se odnosi na čovjeka koji je koji je počinio taup, i ovako kaže šejhol Islam Ibn Taymije, ovo je, znači, zaključak njegovih njegovih riječi koje je govorio. Potom je spomenuo autor, rahimehullahu ta'ala, riječi je Allaha te barakeho ta'ala, od žnubni ove nije en nabudel snam, i sačuvaj mene i potomstvo moje od obožavanja kipova. Sanem, Ođnubi, ođnubni obenije, en nabudel asnam. El asnam to je množina od riječi sanem, to je kip. Ali kada se kaže sanem, to je u arapskom kip koji je isklesan u obliku živog bića. Redu? A kada se kaže osan, to je osan je isto, ili množina eusan, to je isto kip, ali nije na u obliku čega živog bića. Zato vam kaže vaš poslanik, naš poslanik, sallallahu sallam, kaže u hadisu, Allahumme la teđa'al ja kabri wathanen ju'bed nim badi. Kaže, Allahu, dragi, nemoj učiniti moj kabur wathanom, a nije rekao sanemom, nego wathan, zato što kabur nije na u liku čega? Živog bića. Pa kaže, nemoj učiniti moj kabur, i odatle je razlika, i odavde dolazi odavde A, a, ljepota arapskog jezika. Svaka riječ ima svoje značenje i koja se u našem jeziku samo može opisati. Samo ti moram znači rečenicu cijelo objasniti određenu riječ dok je to u arapskom jeziku znači jedna riječ i zna se šta se njom cilja. Pa kaže sačuvaj mene i potomstvo moje od obožavanja, od obožavanja kipova. No međutim ponekad se može koristiti jedno za drugo možeš koristiti sanem za wasan i wasan za sanem. Znači, može doći zamjena. Kako je rekao Ibrahim a.s. Inna ma ta'budune min duni Allahi euthanen wa tahlukune ifka. Vi u istinu mimo Allaha obožavate šta je rekao? Euthanen, množina od wasan. To su oni koji nisu šta na na liku živog bića. Dobro, Ibrahimov narod šta je obožavao? Kipove koje je sklecali u liku ili bez lika? U liku. U liku. Pa je Ibrahimo, ali je samo nekao Eusaren. Pa može značiti ovako i ovako. Isto kao što postoji kod razilaženja po pitanju riječi fakir i miskin. Kaže neka ulema, i to je poznatak uleme, da je miskin čovjek koji ima, ali nema dovoljno. Pa to, kako se kaže rečma te barek je taala, a amma sateena fe kanet limasakina yeamalon fi al-bahr. A što s etiče one lađe? Ona je pripadala miskinima koji su radili šta na na moru. Pa ih je nezdo miskinima ali im kaže da imaju lađu i da imaju posao. To bi kao sada ovako bilo da mi kažemo. Čovjek miskin radi ovaj na hafen, prevozi sa svojim kamionom robu. Eluredo. Radi na hafenu ima posao, Eluredo. I ima šta? Kamion. I mi ga nazivamo kako? Miskinom. Zato što ima, nema dovoljno. Pa je miskin u šarijetu čovjek koji ima, nema dovoljno. Znači, njegova potreba je mjesečna, hiljadu eura, a plata mu je sedamsto ili 800 eura. Pa je to miskin. On ima, ali nema šta? Dovoljno. Dok je fakir čovjek koji nema ništa. Zaista, znači, bjednik nema ništa. Iako, ulema stavlja miskina na mjesto fakira i fakira na mjesto čega? meskina aleo glavnom je li koristi ta koristi ta značili Sačuvajme i potomstvo moje od obožavanja kipova. Dakle učini me najdaljim robom od kipova u bilo kom u bilo kom pogledu. Pa se uzvišeni Allah tebarakallahu odazvao do svog halila sallallahu alehi vesselam pa je učinio u njegovom potomstvu poslanike pa je učinio u njegovom potomstvu poslanike i udalio ih od obožavanja kipova i omilio im vjerovanje i ispravno obožavanje stvoritelja Tebarake bareke ot teala potomno mi objasnio zašto se bojao kipova Ibrahima, ibrahim alejsalam nakon toga objašnjavana Zbog Čegasa spomnjeo ushišen Allah te barek pa kaže: "Rabbī innahunna adhlalna كثيرًا من الناس." Gospodaru moj kaže oni su, to jest kipovi, mnoge ljude u zabludu odveli. Tači većinu ljudi su odveli u zabludu. Pa je veliki broj ljudi znači zbog kipova zaslužio vječni jehennem. Upadajući jeli u širk Koga uzvišeni Allah neće oprostiti. Koga neće oprostiti. Kaže Ibrahim Eteimi, a ko je to siguran nakon Ibrahima Aleyhisama? A ko je to siguran nakon ibrahim Aleyhisama? Ako, Ako se on plašio za sebe, od žnubni mene, udali, i potomstvo moje obe nije nabudele s nam od kipova, pa kako onda čovjek ima pravo da bude siguran za sebe i da bude Siguran da neće počiniti širk. Nego treba znači dobro da se pazi i da znači takvu stvar ne učini. Što ne svije čovjek odvesti u drugu krajnost. Pa da svako malo sam sebe tekfiri. I da kaže ja sam mušik, počinio sam širk. Ovaj da, nije prošao da nisam širk, počinio. Pa ide pa se kupa, pa prima šta? Islam. Pa tako, znači radi... S jednog šeha upitali, kaže, čovjek ga upitao kaže, ja se često kupam. Znači, svaki dan on se okupa i primisla. Pa kaže, često se kupam, jeli, često izlazim i ulazim. I. Kaže, tebi bi nebolje da ostaviš tuš otvoren. li I kada god najdeš, okupaš se i to ti je najnakše. To je pogrešno. Treba čovjek da se plaši i da ne upade u širk. Ali ne da taj Trah ode do te granice pa da čovjek za svaku sitnicu koju učini, pomisli da je učinio širk. Ili iz svoga neznanja i džahla, kao što u ljudi postavljaju pitanje, ako čovjek bilo šta učini, kaže je li to širk. Pita se za stvari je li to grije, a za širk se pita da li je širk, odnosno stvari koji su blizu širka. Dakle, Ibrahim A.S. je plašio sa širka. I zato od širka nije siguran nego džahil, znači prava neznalica i onaj koji ne poznaje ono čime je uzvišenje Allah poslao poslanika sallallahu aleyhi ve sellem. Znači samo su te vrste ljudi sigurne od širka. Dalje kaže autor, spomenuje hadis. Jer knjiga ova, hitabu teuhid, je u stvari, to su ajati hadis. I na kraju spominje šta? Mes, ene, pitanja koja je zaključio autor, dakle, iz ajeta i hadisa. Pa je, znači, došao samo sa ajetima i hadisima, a nakon toga, jeli, Ulema je davala komentar na te ajete i te hadise kojima je autor dokazivao u određenim, određenim poglavljima. Kaže da autor i hadis, Ono čega se najviše bojim za vas jeste mali širk. Pogledajte sada a jednog novog savjetovanja od poslanika Salazaram. Ono čega se najviše bojim za vas jeste mali širk. Pa je upitan pa je rekao Arija. Arija, a to je znači da činiš dijela da bi te ljudi vidjeli da se pretvaraš, da se pretvaraš, da činiš i iskreno zbog Allaha, nego znači, da ljudi osjete ipak znači, da ti to činiš i da te pohvale na ovaj ili na onaj način. To je rija pretvaranje. Pa je autor spomenuo ovaj hadis, skraćeno, nije ga pripisao nikome, hadis bileži Imam Ahmedu Sume Musnedu i bileži ga Tabarani i Bejheki i u Ahmedovoj verziji stoji od Amra ibn محموده ابن لبيدا ده ايت الله عليه وسلم rekao inne akhwa fama akhafu alaikum ash-shirku al-asghar ne največastvar koji se bojim za vas jeste mali širk. Kalu oma ash-shirku al-asghar ya rasulullah basuretne a šta je to mali širk ka lov reć će uzvišeni Allah na sudnjem danu kada ljudi budu uzimali nagrade za svoja dijela koja su činili izhebu ila lezine kuntum tura'u nefi dunja fe unzuru hel teđiduna indahum djeza'a kaže Tebara Keoteala reć će ovim ljudima koji su bili koji se pretvarali idite onima kojima ste se pretvarali na dunjalku pa pogledajte imali nešto kod njih od nagrade mogli su oni nagraditi kako ste zbog njih planjali, ili njima, ili da bi vas oni pohvalili, ili postili, ili bilo koji druge i činili, ili mene spominjali da bi ljudi govorili kako ste, kako ste ovaj uh, ljudi koji spominjete uzvišenog Allaha, idite pa pogledajte imane nagrade za vas. Mahmud ibn Labid je vidio poslanika za osreme, ali nije čuo od njega. Znači, ovaj ravija koji nam prenosi prethodni hadis Uh, Amr nam prenosi to od Mahmuda ibn Lebida. Mahmud ibn Lebid, kaže ima Al-Muziri, vidio je poslanika, salame, ali nije prenio od njega hadise. Dok kaže, Ibn Abihatim prenosi od Buharije, da je rekao lehu suhbe, da je on ashab, i to potvrđuje Ibn Abdelbar i Ibn Hajar Karaskalani. Ovoj hadis se prenosi kotabaranije sa dobrim lancem prenosilaca da je Mahmud ibn Labid prenio od Rafja ibn Khadiđa. A Rafja ibn Khadiđ je ashab. Pa nam je predaja kotabaranije pojasnila šta? Ko će mi kazati? Odakle dolazi hadis? Jerako ako Mahmud ibn Labid nije vidio, nije čuo od poslanika ništa, kako može prenostiti od njega hadis? Dobro, ako znamo da ashab nije čuo od poslanika, s kakav je propis i kakav je hukm? Naprimjer, Aisha radi Allahu tal kaže kada je poslanik počeo dobivati objavu tako i tako govori o prvim danima njegove objave. O prvim danima šta njegove? Objave. Koliko ješa tada imala godina? Nije nikako bila rođena. Jel urede? Kako govori ona o stvarima koje nikako nije dočekala? Odakle je to? Kažemo, ili je čula od poslanika sallallahu alaihi vseleme, ili je čula od nekoga drugog od ashaba koji je bio to vreme koji to prenosi. Jelu uredi? Tako znači da je ovaj, kada prenosi ashab od, od, od drugog ashaba, u tome nema smetnje. No, međutim, ovdje se ravlja jedan drugi problem, a to je može li ovaj hadis, slušajte me dobro, može li hadis prenijeti ashab od tabijina, od ashaba? Naprimjer, ashab nije čuo taj hadis od poslanika sa osrami, ali ga je čuo, prenisi ga je buhurejre, od njega muđahid. Pa je taj ashab čuo od muđahida. Može li biti tako? Može imamo dvadesetak takvih hadisa u šarijatu, koje je sakupio Ibnu Hadžar i govorio o njima. Pa ovdje bi znači postojala ta mogućnost, ako kažemo da Mahmud Ibnu Lebed nije čuo od poslanika, sallallahu alaihiho sallame, postojala je druga mogućnost da je čuo od neka od Ashaba direktno, ili je čuo od Tabina od Ashaba. Ali Ibnu Hadžar, kažemo, pokupio te hadise i govorio o njih lancima prenosilaca, jer sve što se prenosi mimo Ashaba mora se provjeriti ko? Prenosilca. Samo se o ashabima je samo zagarantovana, znači ta pouzdanost i pravednost, dok se moraju, znači, provjeravati. Ali, je li to je izrazito mali broj hadisa o kojima su islamski učenjaci vodili vodili računa? Dakle, Mahmud ibn Labid, umro je u 96. hijičarske godine, neki kažu 99. a imao je 99 godina. Znači, bio je relativno mlad, znači, dok je, kada je poslanik, s.a.v.a. preselio. I Iako ono što prenosi ashab dok je bio mali, pa odraste, prihvata se od njega. Kao što se prihvata vraćao što je mušrik vidio i nakon toga primio islam pa prenosi. Jel u redu? Mušrik nešto video na medru, bedru, borio se proti muslimana, ili na uhudu. I nakon toga primio islam i prenosi šta je bilo na uhudu. Oćemo prihvata od njega. Jer on to prenosi za vrijeme svoga čega? Islama. Za vrijeme svoga islama. Tad u tom momentu kada prenosi je u islamu a onega se znači prihvata i ono što je bilo je toga odnosno ono što prihata se u smislu jeli, onoga što prenosi što je bilo pri njegovog pri njegovog islama ono čega se najviše bojim za vas jeste mali shirq ovo je znači potpuna a, milost i brižnost poslanika sallallahu alejhi ve prema ome znači umetu da ne upadne u ono da jeli, što može biti negativno po njih. Jer nije ostavio poslanik ni jedno dobro na koje nam je trebao ukazati, a da nam nije na njega ukazao. Niti jedno zlo koje ne su dalje ovo da nam nije na njega ukazao. Kako je došlo u hadisu kod muslima da je rekao poslanik sallallahu alaihi vseleme nije uzdišen i Allah postao ni jednog poslanika, a da nije bio obavezan ukazati ljudima na ono što im je dobro, a što je njemu poznato. I došla je kod Bejhete u njegovom djelušu Obuliman sa dobrim lancem prenosilaca, da je poslanik svala Allahu risale me rekao, Nisam ostavio ni jednu stvar koja vas približava džennetu, a da ni samo ukazao na nju. A ni jednu lošu stvar koja vas udaljava u džehennema, a da vam nisam ukazao na nju. Ko će mi kazati na šta nam ukazuje ova predaja na jednu jako bitnu stvar? Nisam ostavio ni jedno koje kojeg vas približava Jenneretu, a da vam nisam na njega ukazao. Plašto na nam ovo ukazuje. Što možemo zaključiti iz za ove predaje? Bolje kaže. nastavi. Rekao se da je upotpunio. Haj nastavi. Hoćeš nastaviti? Molim, odminus svoje Bravo. Šta zaključujemo iz toga? Da nema čega? Nema, nema? uvođenja ničega u Sve što nas približava Allahu, pojasnio nam poslanik, s.a.v. A sve što nas udaljava, pojasnio nam. Dobro, šta je ostalo? Ja se želim približiti poslaniku, s.a.v. tako što će otići kod kabura jednog odeblija i tavafti oko kabura. Ili ljubiti mu kaburu. Ili tako što će praviti mevlud. Ističa tome. To je približao kako kaže ima mali male mięku nieu ma izindina fala yakunu dineri la yawmiddin sa što nije onoga dana bila vjera. U vrijeme poslanika sa znači nema neće biti vjera do sudnjega dana. Ba on nam je rekao ja sam sve pojasnio. Ali je on rekao maltu lakum dinakum wa atamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum alislama dina. Ja sam vama danas vašu vjeru potpunio i svoju blagodat prema vama usavršio. Pa znači vjeraje u potpunje na usavršena nema nikakvi ni dodataka znači ni oduzimanja to je pogrešno Pogledajte ovdje kada je poslanik sallallahu alejhi ve rekao najviše čega se boim za vas jeste šta Mali širk kom je to rekao braćo Ashab ljudima koji su bili najbolja generacija koja se zapamtila, nikada se nije u istoriji čovječanstva od Adem a.s. do zadnjeg čovjeka koji će boraviti, nije se pojavila, niti će se pojaviti generacija kao ashabi poslanika i nikad niko od ashaba nije imao odnosno od poslanika nije imao sljedbenike koji su tako dosljedno stali u svoga poslanika kao što su bira ashabi i nikada nisu bili ljudi učeniji od ashaba, i potpunijeg imana, i ubjeđenja, i, i, i, i, i opet kažem im poslanik osrame, najviše se za vas bojim čega? Širka. Najviše se bojim za vas malog širka, rija, pretvaranja. Pa kako onda ljudi nakon toga da budu sigurnu svoju iskrenost, kako kod njih nema pretvaranja, i kako se oni, znači, iskrenu svojim dijelima, mi smo preći, znači da se plašimo za našu iskrenost bez imalo, bez imalo, sumnje. Došlo je uprede i kod Ebu Jale i kod Ibn Munzira od Ozeyfe radijallahu anhu a, da je od Ebu Bekra, od Ozeyfe, od Ebu Bekra da je poslanik s.a.v. rekao E širku ahfa min debib in neml min debib en neml kaže širk je tajni ili skriveni od mrava koji hoda. Mrav, kada hoda, čuje se? Ne primijetiš. E, takav je taj mali širk. Ti ga ne osjetiš, a on postoji. Pa se znači teško primijeti, pa zbog toga, jer veliki širk se otvoreno primijeti. Znači da čovjek uzme božanstvo, mimo Allaha, tebara, tebara, teala, ili da nekom usvjeri svoje ibadate, ili, ili, vidno, primijetno, bode je čovjeka u oči. No, međutim, Rija, on je, znači, skriven. Zato, je, zato se kaže... Skriveni ili tajni, ili tajni mali širk. Pa je rekao Ebu Bekr, kaže Allahu poslaniče, a zar nije, kaže, širk, ono što se obožava mimo Allaha? Ebu Bekr govori o čemu? O velikom širku. A poslanih sl. sveme govori o malom. Pa mu kaže poslanih sl. sekuletke pa umuk, kaže, majka te izgubila, o Ebu Bekra. Kada se kaže u arpsko, majka te izgubila, ne misli se uh, ono globalno značenje. Ha. Ne misli se globalno znači. Nego to je vid ukora blagog. Vid blagog ukora. Kaže mu poslanik kaže širk je među vama tajniji od mrava koji, koji hodi. I onda je poslanik spomenuo da je taj širk mali da, je, da čovjek kaže da nije bilo toga i toga, ubio bi me taj i taj. Da nije bilo toga i toga, ubio bi me taj i taj. No, međutim, ova predaja u debu Jalej Adhaif, u njenom lancu prednostavca ima a, Leis Ibnu Ebisu Leim, koji je nepoznat kod hadijskih stručnjaka, ali hadijs da je a, ovaj mali širk, kao a, a, a, a, jeli, mrav, on je došao u vjerovodostojnoj predaji. I kaže da je autor U Ghibli Mesuda radijallahu anus se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi vseleme rekao men mate wohuwe jeduu lillahi nidden dehalan nar ovako je došlo kod Buharije, ko preseli a on pored Allaha priziva drugog Boga ući će u džahennam zato kaže u Allah tebarek i Allah fela teđalu lehu endada wa entum talamun i nemojte mu uh, su druge a vi znate Znate da nema sudruga, pa mu zato nemojte to činiti. I ko učini, znači ovdje sudruga, Allahu te barak je u tala, u, ta u Ibadetu, učiće učiće ući, će, ući će u, u džahennem. U Ibadetu, ali svakako i u Rububijetu i Elesma i Osifat, gdje god da učini, ali budući da mi govorimo ovdje o Ibadetu, znači, autore cilja o prvenstveno tu stvar. Uzimanje znači nida može biti u dva oblika može biti da bude veliki širk koji čovjeka izude iz okvira islama o ibadatu pa da se ibadat ili dio ibadata usmiri nekome drugom mimo Allahu i može biti mali širk koji je opasan kao da čovjek kaže maša Allahu ošit kako Allah bude htio i ti ili da čovjek kaže Da ni Allaha i tebe, bilo bi tako i tako. Pa je to šta? Mali širk. To je mali širk. Kada ovaj mali širk prelazi u veliki? Ko će mi kazati? Ako ga čovjek ponovi tri puta, jel? Kada se ustrajava na njim? Nije. Kada kaže čovjek Subhanallah, da nije bilo Allaha i tebe, ne znam kako bi se izvukao iz ove teške situacije. Pozajimio si mu pare i on kaže da nije bilo Allaha i tebe, ne znam kako bi se izvukao. jeni ljudi kada to kažu, uglavnom misle, jesu li uporedili Allaha, stvoritele sa, sa Allahom? Nisu, nego kažu Allah svojom milošću i ti si mi pozajimio te pare. No međutim njegov izraz je šta tu, pogrešan i opasan. No međutim, kada bi čovjek rekao da nije bilo Allaha i tebe i poistovjećivajući Allaha i čovjeka u, u tome, onda je šta? Da je veliki širk. Onda je veliki širk. Da nije bilo Allaha i tebe, mene bi čovjek ubio. Dobro da kažemo, bio je Allaha, ne je bilo njega. Hoćete ubiti taj čovjek? Hoće. Nije mi mogao Allah pomoći do, ovaj da nije bilo čovjeka. Šta je? Miše nije mali širk, nego je veliki širk. Da čovjek kaže... Otca mi. Je to veliki širk? A? Nije. Da kaže otca da se zakune. Znači, to je zabranjeno. Ali da kaže otca mi, u smislu ja se svojim babom mogu zakliti, zato što je moj babo bio ugledan čovjek i ljudi su ga voljeli, bio je hađija i tako dalje, ja se mojim babom mogu zaklijeniti kao što zaklijenja Allahom. Isto. Je li tada mali ili veliki širk? Znači, pogledajte kako mali širk može poprimiti šta? Dači boju velikog širka. Ako ga čovjek znači, a jeli, ako se čini sa određenim, je li sa određenim ubjeđenjem. Dobro. Ovdje je došlo došlo mašallah u shit. Je došao je čovjek poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i kaže mu Allahu poslanice kako bude htio ti Allahi ti. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme ejjalteni lillahi niddan, kaže jesmo mu to učinio drugu Allahu Tebarake O Teala I Dokaz je znači ovdje da Da čovjek traži od Drugih ono što može Jedino uzvišeni Allah Tebarake O Teala da je to širk Da čovjek traži nešto ono što može Samo ko Uzvišeni Allah Dakle da traži od mrtvog Šefat Znači, to je zabranjeno. Pa on ne koristi ni sebe, a ne može drugima koristiti. I kaže dalje, autor, i muslim, kod muslima je došla predaja, ko sretne Allaha, ne čini mu širk, ući će u džennet, a ko ga sretne, čini mu širk, ući će u džehennem. Ovo predaje Džabir ibn Abdillah, el a on je ashab, sina sahaba, Njegov vavo ima brojne odlike, A, spominju se jeli, u knjigama Sire, kada je njegov vavo preselio na Uhudu, bio jedan od, ili prvi šehid je bio na Uhudu, pa su plakali, pa je rekao poslanik sa osaneme, plakali ili ne plakali njega meleki prikrivaju svojim krilima, do ga ne dignete. Pa je, pa su ljudi zabranjivali Džabiru da vidi svoga oca, kaže, nije mi zabranjeno u poslanik s ala Pa je nakon toga ostaje je Džabir da brine o svojim šta sestrama, pa znate da je uženio udovicu. Pa mu kaže poslanik s ala osademe, je su uženio udovicu ili djevicu. Kaže udovicu, Allaho poslaniće, pa zašto kaže nisi djevicu, da se ti igraš sa njom i ona se igra s tobom. Kaže Allaho poslaniće, ne treba mi uz te djevojčica još djevojčica nego treba žena koja će razmišljati o tim kad sestrama, pa je ostalo da brine o svojim sestrama jer to mu je bila oporuka njegovog babe rekao mu je babo kaže sine ne vidim da će sutra biti ko prijemane ubijenu i zato kaže dobro brini o, o sestrama pa je nakon šest mjeseci ga odkopao bio je sa još jednim čovjekom u kaburu kada je odkopao da promijeni začini mjesto bilo mu je samo jedno uho promijenjeno samo boja uha koja je pala na zemlju ona je bila šta je nakon šest mjeseci hadis je kod Buharije, pa ga je premestio u drugi, drugi kablu. Umro je poslije 70. godina, ili nakon 70. godine, imao je 94. godine. Ko sretne Allaha, a ne čini mu širk, znači ne čini širk u uluhijetu, Allahu te barak je o te u ibadetu, takav će ući u džennet. Kada kažem ući u džennet, znači li to da će ući u džennet bez računa? Ne znači. Znači li to da će ući u džennet bez kazne? A? Ne znači. Nije Allah učinio širka, ali je lagao, krao, otimao, nepravdu učinio. Je u redu? Ne znači li to ući u džennet bez polaganja čega? Računa i ne znači da će ući u džennet bez kazne. Je u redu? Nikako. Znači takav čovjek može biti kažljen, a... Može ružišen je Allah te barake otala oprosti njegove grije. A ko umre sa shirkom ući će u vatru. Dači u vatru koje će vječno boraviti. Nema mu izlaza i nema toga ako možemo šefat činiti i nema to komu može pomoći. Tamanda je sin poslanika. Tamanda je otac poslanika, ništa mu korisnije. Ko je shirku činio i na shirku preseli za njega je završeno. Nikakve nade za njega nema. Nemamo pravo doviditi, nemamo pravo oprostat ražiti i imamo na sudnjem danu pravo pitati da se za njega zauzima. Kažem vam, ne i u pogledu mušrika. Nema nikakve razlike između kitabija. Kost kitabije? Židovi kršćani. Židovi i... Jesu oni međusije kitabije? Molim? mušici međusije a Rusije. Šta su? Patro. Patro. Braće, postoje tako razlike između Lemom i Sunne međusig kitabje. To je ta znači pitanje spora. Ali ja kaže radi Allahu anhu kako, ovaj Bilije Abdurazak dobri sa dobrim lancem prosvad sa Sunni kitabje. Su nastoi bil kitabje, ali su je toliko prepravle da im je njihov jedan jedan njihov vladar je, ovaj Počinio namorali sa svojom sestrom, pa je nakon toga spalio njihovu knjigu. Ima priča, jednako koja se spomnio u tome pogledu. Pa kažu da su oni Kitabije. I tako Ibn Hazm kaže da su Kitabije. Pa ako bi prihvatili da su Kitabije, onda bi nam bilo dozvoljeno šta? Da ženimo je žene, a mi to svakako nećemo. I bilo bi nam dozvoljeno da šta? Jedemo njihovo meso, ako su Kitabije. Jel uredio? Znači, bio bi prema njima odnos koji je prema židovima i kršćanima. do kažu drugi učenici, a taj drugi kaže da oni nisu, da oni nisu Kitabije. U svakom slučaju tu je raziloženje. Bitno je, znači, da nema razlike između ovdje Kitabija i između ljudi koji su osnovni mušic. Jel u redu? U kom pogledu nema razlike? Pogledu? Vječnog moravka u Džehennem. Vječnost je, a širke po sebi, kufr različit, E Ebu Talib neće biti u džahennemu koji je Bulehap, jel tako? Ne budu došlo od Ismada, biti gdje u najpličem. Znači on je čovjek koji ima najmanju kaznu u džahennemu. Dok ima ljudi koji se više borili, znači sve postepeno, uzvišeni, Allah te barek te nam čini, nikome ne pravi. No međutim, govorimo shodno boravku u kazni, nema nikakve razlike. Između čovjeka koji je znači bio Kitabija, ili čovjeka koji je božavao kipove, ili čovjeka koji je... Ovaj, a, a, bio musliman pa se odmetnuo, ili čovjeka koji je poznavao istinu pa se nakon toga oholio, ili, znači, bilo koja vrsta da se radi, ili čovjeka koji je znao istinu pa je poricao, sve ide u isti koš, kada je u pitanju šta? Kada je u pitanju kazna. Kada je u pitanju kazna. A što se tiče čovjeka koji nije širp, činio je kufr, znači, tvrdimo kategorički da će ući u džanet. Bilo sa prvom skupinom koja bude ulazila ili da uđe u vatru pa da nakon toga šta uđe u džennet. Kako god da bilo, no međutim on ulazi u džennet bez imalo čega. Sumnje. Pa ako je bio, znači, čovjek koji imao griha puno veliki, može uđi u džennet odmah, a može mu zvišenje Allah te bar kao toj, ovaj, možemo prositi, a može ga kazniti pa da ga nakon toga uvede nakon vremena u, u džennet. No međutim, ovdje ljudi se često varaju, pa kažu i da čovjek malo uđe, i da odgori, i da, to je pogrešno. Sekunda jedna u džahennemu, čovjek će zaboraviti, treptaj oka jedan u džahennemu, kada se čovjek umuči, zaboraviće će sve lijepote dunjaluka. Je li tako? Ništa, ništa lijepo, kao da nikada ništa lijepo nije vidio. A da ne kažemo da čovjek može u džahennemu ostati milijardu godina, 100 milijardi godina, hiljadu milijardi, i tako beskonačno, do ga uzvišenja Allah ne izvede. Tako da je onaj treptaj i oka u Džehennemu je propast. A da ne govorimo kolika je propast za čovjek boravi u Džehennemu, dan ili noć istično tome, pa to je velika stvar. Pitajte ljude koji su bili u logoru koliki je za njih bio jedan dan i kako im je taj dan izgledao. Možda ga niko taj dan ne dira. Možda prođe 4-5 dana, niko te ne dira. Ali sam taj boravak na tome mjestu i samo isčekivanje je problematično i muka velika. I ljudi, danas se nisu oporedili o psihičkih trauma toga. Pa kako onda kada čovjek uđe u Džehennem, te Allahu dala kazna kojom kažnjava svoje, svoje svoje svoje robove i da nema čovjek znači nema nikakvog šekivanja da ti čekaš nego si kažnjavan i dan i noć i svake sekunde nema znači nikakvog, nema nikakvog odmora. Ovdje kada kažemo čovjek ovaj ući će u Džennet koji nije širk činile kufar. Šta to znači? Mm. Ste ovo? Da ima i druge stvari pored toga. Nije dolaz nikada čovjek nije širk kufru učinio, a nikada Allahu ne stežu pau. Nikad nije la ilaha illallah izgovorio, Nikad nije, nikada nije znači ušao u islam kako treba. Nikada nije bio musliman. I nakon toga kaže ja nisam širk kufru čini, čini otvorenim. Pa to što nisi musliman to je šta samo po sebi na vrh. Tako da čovjek znači mora pored ti stvari imati Jeli, kao kada kažemo čovjek koji je pokoran Allahu uči u džennet ili čovjek koji daje napravi džamiju uči u džennet uči u džamiju ako klanja ako posti ako ako ima znači druge šartove. mislim da je to jeli jasno kada se spomene nije se nikako misle znači da se ograniči islam samo na jeli na, u ovom slučaju na izbjegavanje širka i kufra to jest svakako nužno no, međutim to nije jeli sve inače toga autor je spomenuo 11 mesela ili pitanja koja smo mi spominjali, znači usput, pa ćemo i samo ovako pobrojiti, znači bez zaustavljanja kod ovih mesela. Prvo, strah od širka, znači koji nam ukazuje Ibrahim, ali i selam koliko je straho od širka i naš poslanic, znači najbolji ululazni minar Rusul su strahovali, pa šta je onda sa običnim, šta je sa običnim ljudima. Dalje, druga mesela jeste da je rija od širka, da je rija od širka. Od širka. A ako se sjećate, mi smo govorili što se tiče malog širka, da li će biti oprošten bez čega? Bez te obe. Ako čovjek preseli sa velikim grijehom, uzvišeni Allah mu može oprostiti ako šta želi. No međutim, čovjek koji preseliš sa malim širkom, hoće li mu biti oprošten bez te obe? To je raziloženje. Kazali smo da džumhur uleme kaže šta? Da im neće biti oprošten. To je stan džumhura. Zato što uzvišeni kaže... Allah, neću proizvati da se širk čini. Odnosi se to na veliki na mali. Je li pojašten u hadisu ko bude činio veliki širk? Ne, nego širk. On je jedno i drugo je šta širk. Pa većina u kaže da se to odnosi na i veliki i mali širk. Dok drugi kažu ne, to se odnosi samo na veliki širk. A mali širk nije onaj koji čovjeka izvodi iz vjere, on je veliki grijeh, ali je najveći veliki grijeh, pa ga uzvišen je. Allah može šta? Oprosti bez te obe. U svakom slučaju, ovaj, ovdje je pojašnjenje da je Rija od širka. Da li je pojašnjenje ovdje da je Rija mali širk? Da ne bismo pomislili da je to veliki širk. Nego je Rija znači mali širk. Da je mali širk stvar koja je najopasnija po bogobojazne. Mali širk je najopasnija šta po bogobojazne. Vidimo znači kako je proslanik strahovao od njegu. Dalej, blizina dženneta i vatre. Znači, kako su čovjeku blizi džehennem i vatre i kako ih lahko može zaslužiti. Šesto, spominjanje džehennema i vatre u jednom kontekstu. Sedmo, ko sretne Allaha, a nije mu širk činio, ući će u džennet. Shodno pojašenju koga smo šta kazali. Bilo da uđe odma ili da uđe nakon. Kazne Je li, koju je zaslužio svojim djelima. A ko svetni Allaha činio mu širk, učiće će u džahennam. Iako bio najpobožniji čovjek. Stari pobožnja. Čovjek. I dan i noć nasjeđedi. Klanja. No, međutim, Allah u širk čini. Neće mu koristiti ništa što je bio pobožan. To mu ništa koristneće. Da li će, pori, kada bi s kojim slučajem Desilo se, što se ne može desiti, poslaniku da učini širk. Oće mu to koristiti na njegovo poslanstvo i badati? Neće. Neće. Ruzlišan je Allah tabaraka od ta'ala kaže وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَنُوا يَعْمَلُونَ A da su širk počinili, sta dijela koja su činila, bila bi im šta? Poništara. Kome? Poslanicima, najboljim ljudima. Pa šta je onda drugim mimo njih? Tako da, širk znači Neće biti oprošten nikome. A, osmo pitanje. Velika mesela, kako kaže autor. a Dova Halila, alaihissalam, Allahu te barak ja ta'ala da ga sačuva i njegovo potomstvo čega? Širka. Pogledajte ovdje, autor kaže veliko pitanje. Kao da kaže ljudi šta čekate, pražite da Allahu te barak da sačuva vas i vaše potomstvo Jel'i od obožavanja kipova. Deveto, pojašnjenje zbog čega je strah bio od tih kipova zato što su veliki broj ljudi odveli gdje u propast, u džahennem. Deseto, u ome je tefsir la ilaha ilallah. Gdje je tefsir la ilaha ilallah? A gdje je taj tefsir? Ovdje kaže Tetsir, la ilaha ilallah. Jer samo bježanje od širka i je, ispovjedanje jednoći Allahu tebara kvala je šta značenje? Ja, šta znači la ilaha ilallah? Da nema? Šta znači la ilaha ilallah? Ko će mi la ilaha ilallah? Aha, jeste čuli ovo? Hajde ponovit. Znači da nema drugog božanstva koje zaslužuje da se obožava istinito osim Allah te baratala. To je značenje la ilaha illallah. Zato veliki broj ljudi kada uprita što znači la ilaha illallah kaže da nema drugog tvorca mimo Allaha. I da Allah vlada nebesima i zemljom. I da Allah obskrbljuje. Pa to su i mušici govorili. Nikon mušika nije kazao da on opskrbljuje i da on vlada nebesima i zemljom i da je on taj koji stvara u, u, u ljudskim o jel' otroma mamajki ova živa bića nije niko kazao nego je problem bio gdje u ibadatu i zato kada rekao poslanik sa sam restela la ilaha kažu teben tebannaka li hada jemaatna e je problem bio zato što se sakupio odma je svatio pa oni su jes oni govore la ilaha illallah Jesu, ali su svatili šta to znači da je to, reci la ilah ilah, da nema istinskog bogašt, bo, božanstva, mimo allaha te bar ktala, kome se smije usmjeriti nešto dibadeta. Pa su odmah, znači, to razumijeli. Pa je znači suprotnim pojašnjavanje šta? Osnove. Redu, suprotnim se pojašnjava osnova. Kada ne giramo, znači, širk, i kada pojasnimo, znači, ovaj širk, onda ukažemo u stvari pravo značenje čega? Da. Kada nekome ukaže šta je pogrešno, jesi nemu ti me ukazao neispravno? Jesi? Ima čovjek tri ili četiri izbora, kažeš ovaj prvi i ovaj drugi, to si ti pogrešni radi toga, toga, toga, pa ti je ostao izbor šta? Prvi drugi, ili ostavite ono što nije pojašnjeno. Pa se pojašnjavanjem znači ovdje ovaj, negativnog u stvari pojašnjava i ono što je pozitivno. I u ovome ovim jel, argumentima je odlika onima koji se sačuvaju širka odlika onima koji se čuši širka velikog i velikog imama pitime ovaj završeno ovo poglavlje poglavlje straha od širka nema Allah te barat je otala da nas sačuva naš porod od širka da nas uputi na ono što je najispravnije i da nas učestiti na istini na sus smrti na rečima ana i na ila allah muhammadur rasulullah Allahu Teala alam صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه انصور ينتسبق البرق رعبا حددنا حددنا استوديو izbor аудио и видео издања исламског садржаја потребне информације можете добити на контакт адреси Kellergasse 12 4020 Linz Austrija или на веб порталу www. Ker minus l tačka kom <tip> Anho jolin <playing> te spekulbar qval dan حtina حtina Eja tu ho صحraoko